Сама природа звільнила мене від смерті, давши право бути творцем. І ось цей творець виношує в собі тяжке питання. Чи є ж сенс у творінні, тобто у творчості? Виношуючи дитя, ми з жахом чекаємо його народження, а раптом воно народиться потворою. На порозі смерті зазнаєш жахливого відчуття, що є щось сильніше за саму смерть і за любов. Але не в тому річ. Треба пережити день у повній самоізоляції. День покути, коли привиди минулого наповнюють ще необжиту квартиру. Коли мені виповнилося 19 років, я їхала в поїзді. До вечора було далеко. У вагоні смерділо потом, зіпсованою їжею, пилюкою. Я тримала на колінах книжку про Германа Гессе і дуже хотіла з кимось поговорити. Навпроти сидів рудий чоловік з тупим від спеки лицем і час від часу потягував з пляшки лимонад. Я знайшла олівець у сумці і написала на чистій стороні обкладинки. «Сьогодні 26 липня. Мені 19 років». І мене пронизало дивне відчуття, що я не сама» що за мною спостерігають сотні маленьких невидимих істот, що вони всередині мене і роз'їдають мій мозок страхом. Я була в їх полоні, і мій олівець, тікаючи від атаки, забігав по паперу. Я писала про тих істот. Мені стало ні ліпше, ні гірше». Я вийшла з поїзда на одній із зупинок і зустріла чоловіка, який знав про них теж. Але потім мусила його втратити. Нас розлучили істоти з планети 7003, яких Колі Вілсон називав паразитами свідомості. І книжку про це я прочитала через 10 років. Моє тіло не виходило з поїзда, я не зустрічала того чоловіка, але все було насправді, і я перемогла тих істот за крок до самогубства. Рідко кому вдається їх не перемогти, а перемогти ще рідше. Існує середній стан примирення. Душа каламутніє, як вода в акваріумі. Ті істоти витягують на поверхню давній мул сумління і примушують живитися рештками екскрементів. Цілком достатньо, щоб вижити. І так живе більшість. Їсть те, що дають. Мій космос – моя бібліотека. Тут є все, щоб врятуватись але я не можу читати ні Біблію, ні Данте, ні Хайдегера, ні Якова Беме. Коли я не мала цих книжок, то сиділа над ними в бібліотеці. Що зі мною діється? Я розучилась читати, розучилась кохати. Кінець кінцем колись це мало набриднути. Є інший спосіб мудрішати, а щодо кохання, то це рана, якої я не хочу собі завдавати. Хлопчик спав, поки не змерз. Спав він недовго, бо надходила осінь. І перші павуки летіли на срібних ниточках, учепившись всіма шістьма лапами і вдивляючись у світ всіма шістьма очима. Вони його бачили повністю – і зверху, і знизу, з боків, зсередини, і певно помітили скулену маленьку постать під кущиком ялівцю.